Розділ 6. Недоліки портфельної політики активного інвестора Активний інвестор повинен починати свою діяльність з того самого, що й пасивний, тобто з розподілу своїх активів між високоякісними облігаціями і високоякісними звичайними акціями, придбаними за раціональною ціною. Тут Грем обмовився. Після заяви в розділі 1, що підприємливість інвестора залежить не від того, скільки ризику він готовий на себе взяти, а від обсягу роботи, яку він готовий виконати, Грем повертається до традиційного погляду, згідно з яким підприємливий інвестор більш агресивний. Але далі з тексту стає зрозуміло, що Грем дотримується свого початкового визначення. Видатний англійський економіст Джон Мейнард Кейнс. Перший ужив термін «підприємливість» як синонім аналітичної інвестиційної діяльності. Він мусить бути готовий переглянути склад свого портфеля, але в будь-якому разі йому потрібні виважені рішення. Досить важко розглядати діяльність інвестора в рамках упорядкованої програми, оскільки не існує єдиного чи ідеального шаблону для активних операцій. В активного інвестора досить широке поле діяльності. При цьому його вибір повинен залежати не лише від компетенції і знань, але й рівною мірою від його інтересів і переваг. Найкорисніші рекомендації стосовно діяльності активного інвестора — це те, що йому не варто робити. Він залишає висококласні привілейовані акції для викупу корпораціями, крім того, він уникає менш надійних облігацій і привілейованих акцій, якщо тільки їх не можна купити дуже вигідно. Зазвичай за цінами щонайменше на 30% нижчими від номінальної вартості для облігацій із високими купонами і набагато дешевше для облігацій із низькими купонами. Облігації з високими купонами – це корпоративні облігації, відсоткова ставка, за якими вища середнього рівня, в умовах сьогоднішнього ринку не менше 8%. Або привілейовані акції з високими дивідендами 10 – 10% і більше. Якщо компанія змушена виплачувати високі процентні ставки, щоб залучити кошти, це головний сигнал того, що ми маємо справу з ризикованими інвестиціями. Більше інформації про високодихідні і сміттєві облігації далі в цьому розділі. Випуски іноземних урядових облігацій також буде купувати хтось інший – навіть якщо їхня дохідність виявиться привабливою. Підприємливий інвестор обережно ставитиметься до нових видів акцій, зокрема конвертованих облігацій і привілейованих акцій, які здаються доволі спокусливими, а також звичайних акцій з чудовою дохідністю впродовж минулих років. Інвестуючи в стандартні облігації, активний інвестор правильно робить, наслідуючи приклад свого колеги – пасивного інвестора, і зупиняючи свій вибір між високоякісними оподаткованими облігаціями з дохідністю близько 7,25% і висококласними неоподаткованими облігаціями з дохідністю до 5,3% з тривалішим терміном погашення. На початку 2003 року еквівалентна дохідність приблизно дорівнювала 5,1% для висококласних корпоративних облігацій і 4,7% на муніципальні облігації, звільнені від оподаткування із терміном погашення в 20 років. Сучасніші дані про розмір дохідності представлено на сайтах bondsonline.com і Bloomberg.com bloomberg.com/markets/ Облігації другого ешелону і привілейовані акції З кінця 1971 року з'явилися першокласні корпоративні облігації з дохідністю 7,25 і навіть вище, і тому немає сенсу купувати облігації другого ешелону просто через те, що вони пропонують вищу дохідність. По суті, Корпорації з відносно низьким кредитним рейтингом в останні два роки зіткнулися з тим, що стало практично неможливо продати учасникам фондового ринку прості, тобто неконвертовані облігації, тому залучення ресурсів здійснювалося за допомогою продажу конвертованих облігацій або облігацій з варантом, що виділяло їх в окрему категорію. Звідси виходить, що фактично всі неконвертовані облігації. З низьким рейтингом – це старі випуски, які продаються з великим дисконтом. Таким чином, вони пропонують можливість отримати суттєву дохідність номінальної вартості за майбутніх сприятливих умов, що в цьому випадку передбачає комбінацію зростання кредитного рейтингу компанії і нижчих загальних відсоткових ставок. Але навіть за рахуванням дисконту – і шансом заробити на різниці номіналу та поточної ринкової ціни облігації другого ешелону конкурують з акціями вищого класу. Деякі добре захищені облігації зі старомодними ставками купона від 2,5 до 4% і вартістю 1 долар у 1970 році продавалися по 50 центів. Наприклад, за облігації компанії American Telephone and Telegraph, зі ставкою купона 2,58% і з терміном погашення в 1986 році правили 51 цент. Ціна облігацій Etchison Topeka Santa Fe R зі ставкою купона 4% і терміном погашення в 1995 році також дорівнювала 51 центу. А облігації McGraw-Hill зі ставкою купона 3,78% і терміном погашення в 1992 році 50,5 цента. Тож в умовах, що склалося наприкінці 1971 року від продажу облігацій хорошої якості з великим дисконтом активний інвестор міг отримати все, що забажає – як процентний дохід, так і дохід за рахунок різниці номіналу і поточних ринкових цін. У цій книзі ми виходимо з можливості, що будь-яка ситуація на ринку, яка мала місце в минулому, може повторитися в майбутньому. Тому спробуємо визначити, якої стратегії повинен дотримуватись активний інвестор стосовно облігацій, якщо ціни і ставки доходів високоякісних облігацій повернуться до середніх величин які спостерігалися в минулому. Для цього розгляньмо матеріал з цього питання, викладений у виданні 1965 року, коли дохідність високоякісних облігацій була лише на рівні 4,5%. Зараз треба сказати щось про операції з облігаціями другого ешелону, дохідність за якими може сягнути понад 8%. Головна відмінність – між першокласними і другокласними облігаціями насамперед полягає у співвідношенні прибутку і процентного доходу. Приміром, на початку 1964 року облігації залізничної компанії St. Paul and Pacific Chicago, з купонним процентом 5% і строком погашення в 1968 році мали дохідність 7,35%. Але в 1963 році коефіцієнт покриття процентів склав лише 1,5. Проти наших рекомендованих 5 для добре захищених залізничних облігацій. У 1970 році компанія Milwaukee Road оголосила про великі збитки. Вона тимчасово призупинила процентні виплати за дохідними облігаціями. Ціна 5% облігацій впала до 10%. Багато інвесторів купували такі облігації тому, що хотіли заробити, і не могли миритися з низькою дохідністю висококласних облігацій. Досвід переконливо свідчить про те, що нерозумно купувати облігації чи привілейовані акції, які не мають відповідного ступеня захисту, лише через те, що їхня дохідність приваблива. Свіжіший приклад, який з новою силою підтверджує позицію Грема, наведено далі в цьому розділі. Тут під словом лише мається на увазі, що облігації не продаються з великим дисконтом і тому не відкривають можливості суттєвого збільшення приросту капіталу. Коли такі облігації купують за повною вартості, тобто не менше 100%. Ціни на облігації котируються в процентному співвідношенні до номінальної вартості або до 100%. Якщо ціна облігації 85%, це означає, що вона продається за 85% її номінальної вартості. Якщо за номіналу в 10 тисяч доларів ціна продажу дорівнює рівня 85, це означає, що вона коштує 8,5 тисяч доларів. Коли облігації продаються за ціною нижче від 100, вони називаються облігаціями з дисконтом, а якщо вище за 100 – облігаціями з премією. Існує велика ймовірність того, що незабаром їхнє котирування впаде. Якщо справи в компанії кепські або якщо фондовий ринок переживає не найкращі свої часи, такий вид цінних паперів стає надзвичайно вразливим до серйозних знижень. Виплата відсотків або дивідендів призупиняється чи виникає загроза їх на виплати. Часто відбувається зниження курсу цих цінних паперів, хоча виробничі результати не такі вже й погані. Для того, щоб на конкретному прикладі проілюструвати таку властивість облігацій другого ешелону, розглянемо поведінку цін у групі з 10 дохідних облігацій залізничних компаній впродовж 1946-1947 років. До цієї групи належать облігації, які в 1946 році коштували понад 96. При цьому їхня середня ціна становила 102,5. Наступного року середня ціна облігацій цієї групи склала всього 68, що свідчить про втрату третини ринкової вартості за дуже короткий проміжок часу. Досить дивно, але прибутки залізничних компаній були вищими в 1947 році, ніж у 1946. Отже, різке падіння цін на облігації суперечило реальній картині притаманні цьому бізнесу і відображало спад на фондовому ринку. Але варто також відзначити, що падіння цін на дохідні облігації було пропорційно вищим, ніж на звичайні акції, представлені у фондовому індексу Доу-Джонса – понад 23%. Очевидно, що інвестор, купуючи ці облігації за ціною вищою за 100%, зовсім не розраховував на те, що їхня ціна і надалі зростатиме. Єдиною привабливою характеристикою була процентна дохідність, яка в середньому складала 4,25%. Порівняно з 2,5% за першокласними облігаціями, їхня перевага дорівнювала 1,75% річного доходу. Однак подальші події надміру швидко і надто боляче показали, що через незначну перевагу в щорічній дохідності покупець цих облігацій другого ешелону ризикував втратити значну частину свого капіталу. Розглянутий приклад звертає нашу увагу на доволі поширений хибний погляд, відомий під назвою бізнес-інвестиції. Вона пов'язана з придбанням такого виду облігацій, дохідність яких суттєвіша, ніж в облігації вищого класу, що, відповідно, тягне за собою більший ризик. Не можна назвати хорошим той бізнес, який свідомо приймає ймовірність втрати капіталу в обмін всього на 1 чи 2% додаткової річної дохідності. Якщо ви бажаєте взяти на себе ризик, то маєте бути впевнені, що зможете досягти відчутного збільшення номінальної вартості, якщо умови на фондовому ринку покращаться. Тому облігації другого ешелону з дохідністю в 5,5 чи 6%, які продаються за номінальною вартістю, майже завжди вважають поганою покупкою. Ці самі облігації за ціною 70 більш привабливі, і якщо ви наберетеся терпіння, то, можливо, зможете купити їх за таким курсом. Облігації другого ешелону і привілейовані акції мають дві протилежні властивості, про які постійно мусить пам'ятати розумний інвестор. Майже всі облігації падають в ціні, коли справи на фондовому ринку йдуть кепсько. Водночас більшість із них відновлює свої позиції, коли ситуація на фондовому ринку покращується. І вони, врешті-решт, забезпечують нормальну дохідність. Це стосується навіть кумулятивних привілейованих акцій, за якими впродовж багатьох років не виплачувалися дивіденди. На початку 1940-х років таких акцій було чимало. Їхню появу спричинила затяжна депресія 1930-х років. Під час післявоєнного буму 1945-1947 років більшість цих накопичених дивідендів – як і номінальний капітал, були виплачені грошима або ж новими акціями. У результаті гарно заробили ті інвестори, які купили ці акції кілька років тому, коли вони були малопривабливі і продавалися дешево. Наприклад, номінальна вартість першого випуску привілейованих акцій компанії Cities Service становила 6 доларів, але дивіденди не виплачувалися. Акції торгувалися за досить низькими цінами. У 1937 році – по 15 доларів, а в 1943 – по 27 доларів. Коли сума накопичених і невиплачених дивідендів на одну акцію дорівнювала 60 доларам, у 1947 році ці акції були замінені на 3% облігації із розрахунку 196,5 долара за акцію, і облігації вже торгувалися за ціною 186. Може так трапитись? що, зрештою, вища дохідність облігацій другого ешелону компенсує непоправні збитки, пов'язані з падінням їхньої ринкової вартості. Іншими словами, інвестор, який придбав ці цінні папери за ціною їх випуску, в довгостроковій перспективі може отримати такий самий чи навіть кращий результат, ніж той, хто обмежив свою інвестиційну діяльність облігаціями першого класу. У статистичному дослідженні, виконаному під проводом Національного бюро економічного дослідження США, відзначено, що такі випадки справді мали місце. Грем покликається на книжку В. Бредука Гікмана «Corporate Bond Quality and Investor Experience» Princeton University Press, 1958. Саме вона згодом надихнула Майкла Мілкена з Дрексу Бірнхем Ламберт на розробку схеми фінансування компаній із низьким кредитним рейтингом за рахунок випуску високодохідних облігацій, що мало допомогти їхньому керівництву викупити контрольний пакет акцій і протистояти ворожому поглинанню компаній, що стало широко розповсюдженим наприкінці 1980-х років. Але з практичного погляду ці питання здебільшого недоречні. Незалежно від результату, той, хто купує облігації другого ешелону, за повною вартості відчуватиме занепокоєння і дискомфорт, коли їхня ціна почне стрімко знижуватися. Ба більше, він не зможе купити собі достатньої кількості акцій для гарантування середнього результату, якщо він не здатний спрямувати більшу частину свого доходу на компенсацію чи амортизацію збитків від падіння ринкових цін, які, як видається, будуть постійними. І нарешті здоровий глузд диктує нам, що потрібно відмовитися від купівлі цінних паперів за ціною 100, якщо з тривалого досвіду відомо, що їх можна купити за 70 чи навіть дешевше в періоди подальшого падіння ринку. Іноземні облігації Усі інвестори, навіть не дуже досвідчені, знають, що іноземні інвестиції загалом мали погану інвестиційну історію починаючи з 1914 року. Це було неминуче у світлі двох світових воєн і зумовленої ними світової депресії, що сягнуло безпрецедентних розмірів. Проте минуло всього кілька років, і умови ринку стали достатньо сприятливими для продажу деяких видів нових іноземних цінних паперів за ціною, яка приблизно дорівнює номінальній. Цей феномен багато в чому відображає хід думок інвестора і не лише стосовно облігацій. У нас немає конкретної причини хвилюватися за майбутнє таких стабільних іноземних облігацій, як облігації Австралії чи Норвегії. Але ми точно знаємо, якщо виникнуть проблеми, власник іноземних облігацій не матиме юридичних прав чи будь-яких інших засобів, щоб відстояти свої претензії. Ті, хто купив 4,5% облігації Республіки Куба за 117 у 1956 році, відчули дефолт, і в 1963 році продали їх за ціною 20 центів за долар. Цього ж року до лістингу облігацій Нью-Йоркської фондової біржі були включені 5,25% облігації бельгійського Конгу за ціною 36, 7% грецькі за ціною 30 і різні випуски польських облігацій за 7. Кількість читачів мають уявлення про перепитії 8% облігацій Чехословаччини, відколи їх у 1922 році вперше запропонували за ціною 96,5. Вони зросли до 112 в 1928 році, впали до 67,75 у 1932, знову піднялися в ціні до 106 в 1936 році, обвалилися до 6 в 1939 знову відновили свої позиції, що здається неймовірним до 117 у 1946 і невдовзі в 1948 році впали до 35 і продавалися всього за 8 у 1970 У минулому як один із аргументів на користь купівлі облігацій іноземних країн повторювали – що така багата країна, як США, морально зобов'язана кредитувати інші країни, з часом світ змінився, і тепер американські інвестори, яких колись привабив незначний розмір дохідності іноземних облігацій, змушені думати про те, як із мінімальними збитками вийти з ситуації, що склалася. Упродовж багатьох років ми намагалися дослідити привабливість такої інвестиційної політики з погляду к покупця, можливо. Зараз варто додати, що і сам покупець, і його країна удержить більшої користі, якщо не стане шукати щастя в інших країнах. Нові випуски цінних паперів. Загальна характеристика. Здається, робити загальні висновки про нові випуски цінних паперів, як про певну категорію, порада не з найкращих. Адже діапазон їхньої якості і привабливості надто широкий. Звичайно, з усіх правил існують винятки. Наша рекомендація полягає в тому, що інвестор має бути дуже обережний із такими новими випусками. Це означає, що перш ніж купувати такі папери, необхідно ретельно їх вивчити і провести дуже серйозні тести. Для подвійного застереження є дві причини. По-перше, щоб продати нові випуски цінних паперів, потрібно створити особливі умови для подолання опору ринку. Нові випуски звичайних акцій, тобто акції, випущені в рамках IPO, зазвичай продаються з урахуванням так званого «андерайтингового дисконту» вбудованої комісії у розмірі 7%. Для порівняння, комісія, яку сплачує покупець під час операції з старими випусками звичайних акцій, зазвичай складає близько 4%. Якщо за послуги продажу нових акцій на Wall Street встановлюють плату вдвічі вищу, ніж за продаж старих, то це означає, що нові акції продати важче. По-друге, більшість нових випусків продається за сприятливих умов фондового ринку – сприятливі для продавця і, відповідно, менш сприятливі для покупця. Нещодавно у своєму дослідженні професори фінансові Оун Лемонт з Чиказького університету і Пол Шульц з університету НотрДам показали, що корпорації пропонують нові акції на фондовому ринку, коли ринок переживає майже свою кульмінацію. Докладнішу інформацію з цього питання дивитись у публікації Лемонта «Evaluating Value Waiting – Corporate Events and Markets Timing» і Pseudo Market Timing and the Long Run Performance of IPOs. Шульца на сайті papers.ssrn.com Плив цих двох факторів однозначно посилюється, коли ми переходимо від облігацій найвищого класу до облігацій другого класу, а далі до операцій зі звичайними акціями. У минулому були здійснені величезні за своїм обсягом фінансові операції із дострокового викупу наявних облігацій за ціною відкликання і їх заміни на нові випуски з нижчими копонами. Більшість з них стосувалася категорії облігацій високого класу і привілейованих акцій. Покупцями переважно були фінансові інституції, які мали достатній досвід у захисті своїх інтересів. Таким чином, Нові пропозиції ретельно оцінювались з урахуванням того, щоб рівень цін акцій і їх продажі мали незначний вплив на дохідність. У міру того, як процентні ставки падали дедалі нижче, покупцям доводилося платити дедалі вищу ціну за ці нові облігації. І тому ринкова вартість більшості з них значно знизилась. Це один із аспектів загальної фінансової політики, який полягає в тому, що нові випуски цінних паперів різних типів з'являються в продажу за найсприятливіших для цього умов для продавця. А от у випадку випуску облігацій високого класу негативний вплив на покупця буде радше неприємним, ніж серйозним. Зовсім інша ситуація з облігаціями низької якості і привілейованими акціями, які були в продажу впродовж 1945-1946 року та 1960-1961 років. Тут ефект від уміння продавати був очевиднішим, оскільки більшість з цих випусків цінних паперів купували індивідуальні і недосвідчені інвестори. Характерною рисою таких емісій було те, що їхня ціна не відповідала реальній оцінці стану компанії упродовж значного періоду часу. Вони здебільшого справді здавалися доволі безпечними, якщо припустити, що досягнуті значення рентабельності залишаться такими і надалі. Інвестиційні банки, які відповідали за їх розміщення, очевидно, погоджувалися з цим припущенням, і їхньому торговому персоналу не довелося довго в цьому переконувати ні себе, ні своїх клієнтів. Незважаючи на це, такий підхід до інвестування був нерозумним і, вочевидь, затратним. Для бичачого ринку зазвичай властива реорганізація великої кількості приватних фірм у відкриті акціонерні компанії. Саме це відбувалося впродовж 1945-1946 років, а також на початку 1960-го. Згодом цей процес набув неймовірних масштабів, що зрештою призвело до катастрофічного падіння ринку в травні 1962 року. Після звичних кількарічних періодів нарікань, уся ця трагікомедія крок за кроком повторилась в 1967-1969 роках. За два роки з червня 1960 до травня 1962 року понад 850 компаній уперше вийшли зі своїми IPO на фондовий ринок, що означало появу в середньому по одному IPO. 1975 рік засвідчив появу лише 14 нових випусків. Така недостатня кількість пропозицій IPO зі свого боку підживила бичачий ринок 1980-х, упродовж якого близько 4000 тисяч нових випусків акцій заполонили фондовий ринок, що стимулювало ентузіазм учасників фондового ринку і зрештою призвело до краху в 1987 році. Потім спостерігалася інша тенденція. Коли на фондовому ринку протягом 1988-1990-х років знову зникла IPO, нестача нових пропозицій акцій знову призвела до появи бичачого ринку 1990-х. І знову на Уолстріт повернулися до створення нових акцій, результатом чого стала поява близько 5 тисяч IPO. Пізніше, коли в 2000 році бульбашки луснули, в 2001-му було зареєстровано лише 81 IPO. Найменша річна кількість із 1979 року. У кожному разі, після того, як учасники обпалювалися на нових IPO, щонайменше впродовж двох років вони трималися від них якнайдалі, але потім завжди поверталися по чергову порцію опіки. Упродовж усього часу існування фондового ринку інвестори проходять цей маніакально-депресивний цикл. Подейкують, під час першого великого IPO-буму в США в 1825 році чоловіка до смерті задушив натовп спекулянтів, які намагалися хай там що купити акції нового банку Southwark. Щоб опинитися на початку черги, найбагатші покупці навіть вдавалися до того, що наймали бандитів, які прокладали для них шлях у натовпі. Само собою в 1829 році ці акції втратили близько 25 своєї вартості. Нові випуски звичайних акцій. Далі текст відтворено за виданням 1959 року без змін. Додано лише коментарі. Фінансування бізнесу компаній за допомогою звичайних акцій можливо лише в двох різних формах. У компаніях, акції яких уже котируються, Додаткові акції пропонують уже чинним акціонерам пропорційно до їхньої частки в статутному капіталі. Ціна підписки на нові акції нижча за поточну ринкову, і право на підписку також має свою грошову цінність. Тут Грем описує процедуру передавання прав, згідно з якими інвесторам, які вже володіють акціями, пропонують додатково вкласти свої кошти для забезпечення такої самої пропорційної участі в статутному капіталі компанії. Подібна форма фінансування бізнесу все ще широко розповсюджена в Європі, у Сполучених Штатах Америки її вже використовують рідше, за винятком інвестиційних фондів закритого типу. Продаж нових акцій майже завжди здійснює один або кілька інвестиційних банків, але при цьому головною надією і сподіванням є те, що всі нові акції будуть розміщені відповідно до виписаних раніше прав на їх покупку. Отож, продаж додаткової кількості звичайних акцій компаній, які вже катерувалися, не завжди потребує активних зусиль для їх продажу з боку торговців цінними паперами. Друга форма – розміщення серед інвесторів звичайних акцій компаній, які раніше були приватними підприємствами. Більшість цих акцій продаються із розрахунком на те, щоб зберегти контроль попередніх власників над компанією шляхом залучення додаткових коштів за умов сприятливої ситуації на фондовому ринку і диверсифікувати джерела фінансування бізнесу. Як ми вже відзначали, кошти в бізнес часто залучають через продаж привілейованих акцій. Ці операції здійснювані за чітко визначеною схемою, відповідно до природи самого ринку цінних паперів завдають інвесторам багатьох втрат і розчарувань. Небезпека виникає як через особливості бізнесу компаній, які таким чином фінансують свою діяльність, так і під впливом властивостей властивості фондового ринку, який робить можливим подібне фінансування. На початку ХХ століття велика кількість компаній, які обіймали провідні позиції в бізнесі, стали активно виходити на ринок з новими виписками своїх акцій. З часом кількість підприємств-лідерів, які залишалися закритими, постійно зменшувалася. Тому серед компаній, які вперше розміщували акції на ринку, почали переважати менші за розміром. На жаль, упродовж цього ж періоду інвестори, які купували акції, стали віддавати перевагу першим із них, а щодо до решти склалися певні упередження. Ці упередження, як і багато інших, у міру росту бичачого ринку ставали дедалі слабкішими. Великі і швидкі прибутки, які загалом давали звичайні акції, були достатнім аргументом для зниження критичних оцінок інвесторів і загострення їхнього купівельного інстинкту – Упродовж цього періоду чимало приватних компаній продемонстрували прекрасні показники, хоча більшість з них не мали аж таких приголомшливих результатів, якщо проаналізувати дані, скажімо, за 10 років чи більше. Якщо звести всі ці фактори воєдино, напрошуються такі висновки. Приблизно в середині періоду бичучого ринку з'являються перші випуски звичайних акцій. Ціни на акції привабливі, і покупці ранніх випусків одержують високі прибутки. У міру подальшого зростання фондового ринку такі способи фінансування стають частішими, якість компаній незмінно погіршується, ціни на акції наближаються до надмірно завищених значень. Одна з особливостей закінчення періоду бичачого ринку полягає в тому, що ціна багатьох нових випусків звичайних акцій невеликих і невідомих компаній перевищує поточний рівень цін на акції середніх компаній, Тривалу історію керування на фондовому ринку. Слід додати, що незначна кількість випусків акцій цих компаній розміщують інвестиційні банки, які є лідерами у своїй галузі і мають чудову репутацію. За часів Грема більшість привілейованих інвестиційних банків в цілому дотримувалася прозорих правил стосовно операцій з IPO, з точки зору яких нечесна гра з недосвідченими інвесторами вважалася недостойною справою. Проте, під час піку буму IPO в кінці 1999-го на початку 2000-го року найбільші інвестиційні банки «Волстріт» працювали на повну катушку. слабкіші фірми відмовлялися від своєї традиційної обачності і поводилися на зразок п'яних ненормальних прихильників армреслінгу у своїх спробах нав'язати акції по досмішного завищеним цінам розшаленілим інвесторам. Опис ГРМО-процесу IPO є класичним, який необхідно включити до дисципліни етика фінансово-інвестиційної діяльності, якщо така існує. Недбалість окремих інвесторів і бажання торговців цінними паперами продавати за найбільш вигідними цінами може привести до одного – цінового обвалу. Найчастіше нові випуски акцій втрачають 75% чи навіть більше від своєї первинної ціни. Ситуація, як ми вже відзначали, погіршується тим, що інвестори з упередженням ставляться до більшості випусків акцій дрібних компаній, які так охоче купують в подібні небезпечні моменти. Ціна більшості цих акцій суттєво падає, рівно настільки, наскільки вона спочатку була завищена. Елементарна вимога – якої повинен дотримуватися розумний інвестор, намагатися чинити опір тиску, якому він піддається під час напливу IPO на битчачому ринку. Навіть якщо серед випусків акцій можна буде знайти один чи два, яким вдасться пройти сувору перевірку якості і відповідності ціни та внутрішньої вартості, проведення таких операцій навряд чи гарний варіант. Звичайно ж, Торговець цінними паперами звертатиме увагу інвестора на більшість таких випусків, ринкові котирування яких значно зросли, що є невід'ємною частиною спекулятивної атмосфери. Це легкі гроші. Вам неймовірно пощастить, якщо на кожному доларі, який ви на цьому заробили, ви втратите лише два. Деякі такі випуски можуть виявитися вартими того, щоб їх придбати через кілька років, коли вони нікому не потрібні і будуть доступні за ціною, яка становитиме лише частину їхньої справжньої вартості. У виданні 1965 року ми продовжуємо дискусію з цього питання. Більшість аспектів поведінки фондового ринку, починаючи з 1949 року, навряд чи піддається аналізу, що ґрунтується на тривалому досвіді. Під час розміщення нових випусків звичайних акцій застосовували давню практику. Досить сумнівно, що коли-небудь кількість нових пропонованих випусків акцій низької якості сягала таких розмірів в умовах подібних цінових обвалів, як це було в 1960-1962 роках. Аналіз репрезентативної вибірки, яка охоплювала 41 акцію з довідника StockGuide, який випускає компанія Standard Poor's, показує, що максимальна ціна 5 з них впала не менше, ніж на 90%, 30 – більш, ніж на половину, а ціни всіх акцій, які входять у вибірку, приблизно на 2 третини. Ціни на акції, що не входять до StockGuide, певна річ, впали ще більше. Здатність фондового ринку швидко уникати подібної небезпеки справді феноменальна. Вона змушує нас згадати про подібну невразливість, що спостерігалася під час колапсу ринку нерухомості у Флориді в 1925 році. Чи повернемося ми до того божевілля, пов'язаного з новим випуском акції до цілковитого завершення поточного бичачого ринку? Хто знає? Але ми знаємо, напевно, що розумний інвестор не забуде того, що трапилося в 1962 році, а дозволить іншим набивати гулі, спершу удержуючи швидкий прибуток, а потім його втративши. Далі у виданні 1965 року ми цитуємо страшний приклад продажу акцій компанії Aetna Maintenance Co. за ціною 9 доларів у 1961 році. Як це зазвичай буває, акції швидко зросли до 15 доларів, Наступного року впали до 2,38 долара, а в 1964 році – до 7,8 долара. Подальша історія цієї компанії набуває незвичного обороту, демонструючи дивні метаморфози, які сталися в американському бізнесі, великому і малому, протягом останніх років. Допитливий читач знайде стару і нову історію цього підприємства в додатку 5. Звичайно, нескладно знайти ще страшніші приклади в пізніших версіях тієї самої старої історії, яка охоплює 1967-1970 роки. Найяскравіше підтвердження цього – історія компанії AAA, яка була першою в фондовому довіднику StockGuide агенцію Standard Poor's. У 1968 році її акції продавали за ціною 14 доларів, яка потім різко зросла до 28 доларів, а на початку 1971 року вони вже катерувалися за ціною 25 центів за акцію. Навіть така ціна свідчила про значну переоцінку компанії, оскільки вона вже розпочала процедуру банкрутства через своє безвихідне становище. Із цих подій можна взяти стільки корисного, зокрема і важливих застережень, тож ми залишаємо її для ґрунтовнішого аналізу в розділі 17.